і ад'ютант самого отамана Тараса Бульби. Навряд чи змогли б порозумітися між собою при зустрічі. Так само, зрештою, як повстанець із керівником поліції в містечку Дубровиця, а тим більше заступник коменданта німецького табору із жертвою нацистської політики Голокосту. Конфлікт між цими соціальними ролями неминучий, за умови, що їх не виконує одна особа. Багатовимірність долі однієї людини є найкращим підтвердженням хибності спрощених, одномірних підходів до оцінок історії загалом. Особливо, якщо йдеться про історію страшних воїн та катаклізмів минулого століття. Історію Хаєма Сигала важку і страшну Неможливо вписати в прості бінарні схеми на кшталт «наші – німці, герої – злочинці, жертви – кати». Але саме таким складним і є реальне життя, а історія лише прагне його відтворити. Тож спробую і я, без гніву та пристрасті. Хаїм Сигал, вчитель-міліціонер-партизан. Хайм Сегал народився 27 березня 1904 року в селі Лещатів на Львівщині. В сім'ї Ісака та Дебори Сегалів, крім нього, виховувалися ще п'ятеро синів та дві доньки. Батько працював на горілчаному заводі, допоки у 1914 році його не мобілізували до Австро-Угорської армії. Очевидно, Перша світова позбавила Хаєма повноцінного дитинства. Не надто веселою була і його юність, адже батько помер незабаром після повернення з війни у 1919 році. Тому молодий хлопець разом зі старшим братом Єнохом змушені були працювати, щоб прогодувати велику родину. У 1920 році сім'я переїхала до Львова, Саме тут Хайм почав працювати продавцем у магазині, згодом працівником складу, а вечорами навчався. Здобута освіта дала йому можливість сяк-так влаштуватися в житті. У 1928 році, після закінчення вчительської гімназії, він став викладати у приватній єврейській школі. Не знати, чи був він задоволений тихим і спокійним життям провінційного вчителя, чи все ж прагнув зробити блискучу кар'єру. Але жодних шансів для швидкого соціального злету в міжвоєнній Польщі він, як єврей, не мав. Тож, напевно, решта його життя була би спокійною і, можливо, навіть нудною. У пам'яті невеликого кола своїх учнів він залишився би як Тихий, маленького зросту, вбраний у душевий костюм, учитель. Але в 35-літньому віці в його життя вдруге увірвалася війна, і решта 17 років стали цілком іншими. Та й сам Хаїм зовсім змінився. Чи тільки війна винна в тому, що сталося? чи риси, які вона проявила, визрівали у тихому вчителі до цього? Відповісти на це питання неможливо. У будь-якому випадку війна скалічила життя Хайема Сигала, як і мільйонів інших людей поставила їх в екстремальні умови, котрі перетворювали одних у героїв, а інших – у покідьків. Або і в героїв, і Прихід радянської влади на Західну Україну в 1939 році швидко і вщент зруйнував суспільну модель, яка не давала можливості реалізувати свій потенціал українцям та євреям як представникам національних меншин у Другій Речі Посполитії. Багатьом із них тоді, у вересні 1939 року, Хотілося вірити у проголошуване по радіо і на мітингах, хто був нічим, тот станет всім. Тому молоді хлопці масово записувалися до народної міліції, намагаючись прислужитися новій владі. Серед добровольців, які приєдналися до лав міліції 22 вересня, був і вчитель єврейської школи Хаїм Сигал. Облаштувавшись на новоприєднаних теренах, радянська влада почала перевіряти своїх добровільних помічників. Багатьох міліціонерів було заарештовано як неблагонадійних. Хаїм Сигал пройшов перевірку і був визнаний гідним служити радянській владі. Щоби сподобатися своєму начальству, Цегал в автобіографії, написаній у листопаді 1939 року, окремо підкреслив, що «до партії не належав, але завжди був симпатиком компартії». Кінець цитати. Тож, восени 1939 року Хаєм остаточно змінив свій цивільний учительський костюм на уніформу радянського міліціонера. Відтак він пройшов навчання в школі міліції і став працювати помічником оперу повноваженого спочатку 9-го, а потім 1-го районного відділення у Львові. За цей час колишній учитель устиг влаштувати і особисте життя, одружившись із молодшою на 17 років дівчиною, що стала цілою Лазарівною Сигал. У 1941 році а в їхній родині з'явилася донька Люба. Життя Хаєма налагоджувалося і, схоже, на нього чекала швидка кар'єра. Але свої корективи знову внесла війна. 22 червня німці скерували війська на свого колишнього союзника – СРСР. Нездатна організувати ефективну оборону, влада вдалася до термінової евакуації –